Думав про свій народ. Не міг спати цілу ніч. дум піднесених і тривожних. Різ душею. Тоді з наповзала на мене ще стемний понури. Відбирала всі сили. Сам не знав, де я і що зі мною, живий чи не живий. Гетьман звичайний чимарний розбиток. І розпука вставала така страшна що заступала весь світ, і я щезав для самого себе, летів кудись у безвісті. Це на землі тим часом творилося хто знає що. Зранку лютився безпричинно. Іванець Брюховецький помітив мій настрій завбачливо відсував від мене всіх, хто хотів з'явитися перед очі. Але саміла відсунути не зміг. Той прийшов десь обіді. Незвично похнюплений, сівно проти мене, схилив голову, а руки йому висіли, мов мертві. «Що си з тобою, пане Саміло?» – поспитав я невельми доброзичливо. «Весті мені не приніс, а приніс вій лихий настрій. Може, гадаєш, що гетьман – це така собі шкатула, щоб збирати ваші смутки?» «Не мій то смуток, гетьмане, а радше твій. Чом же?» А тому, що ту погнався за Потоцьким. Чи за всіх диво так? Один жанець, другий утікає. І як би ж то. Та те ж саме, що як прийшли сюди стали таборами, звелів перекопати княжі Байраки, щоб шляхта не змогла відступити. Не знадобився мені той перекоп, а могло бути всяко. Копали ж там не чаївці, пани гетьмани. Що? А те, що тепер нечаївці теж погнали слідом за шляхтою, щоб рвати собі здобичі, коли нападуть на беззбройних, та ще відпущених по твоєму слову гетьманському. Ганьба впаде й на твою голову, пане Богдане. А ти мав би конче починати з дій справедливих? Тепер уже я збагнув, що то лихі мучили мене всю ніч цей день. «Ладин був рвати на собі волосся, ось бити, гнати гінці, усі кінні полки, навздогін за тим свавільним нечаєм, завернути, покарати, провчити. Але дратував мене з занудливими своїми доріканнями саміва, я стримав свій гнів на слушників, Загнав його в найпохмуріші нетрі своєї душі, щепився з писарем у словеснім поєдинку». Кажеш, справедливість. А що таке справедливість? Учора шляхта ходила в Адамашках і пила з срібних кубків. Сьогодні в цих Адамашках ходять козаки і п'ють із срібних кубків, відібраних у панів. Ось тобі справедливість. Для козаків так, а для шляхти? Шляхта не повинна жити. Це ганьба людського роду. Але людський рід невпинно породжує і панів, і хамів розділяються, і розокремлюються, і немає ради. Ну, то рада, побиття панів. Змісти з лиця землі все зайве. А що зайве гетьмане? Те, що п'є людську кров. Ти теж розливаєш людську кров. Іноді несправедливо. І коли пролється вона в княжих байраках, давися ж тобі ці княжі байраки. Я покликав Іванця. Де нечай? Осеву крутив вирвами, надував червоні щоки і мовчав. Ну, Іванець мовчав. І я підбіг до нього, вхопив за груди, труснув, аж йому, голова мало не відірвалася. Але в'язи мав міцні. Утрималася. «Знаєш, що мовчиш, чому не сказав. Пане гетьмане, не хотів тривожити. Тривожити. Ось я тебе потривожу. Бери сотню. Гони навздогіни завернити, гольчі пак. Одна нога там, друга тут. Не завернеш, горлом своїм приплатиш. Саміло підвійся, сказав спокійно. Дозволь гетьмене, я теж поїду і візьму отця Федора. Не генерального писаря це діло. Ганьба не розбиратиме. Впаде не всі наші голови. Хочеш стоїть до всіх дияволів на погибель. В мені прорвалося все лихе, темне і несвідоме. Знав, що саміли, може, єдиний, хто зичить мені тільки добра, хто дасть руку свою відрубати за мене, а не міг стриматися. І прокляття, яке мав би кинути в обличчя всьому зненавиченому, як же несправедливо діставалося тепер моєму найближчому товаришеві. Мав я згодом шкодувати тяжко до кінця життя, за ту хвилину своєї слабкості. Та було таке, як тя, як і всі людські каяття. Ось тут відчув я безсилля влади. Перемоги дістаються всім. Поразка і ганьба тільки тобі одному. Приречений борситися в безвиході, долати нездоланне, самотою змагатися з безликим ворогом, з примарами, зі злою долею. І ніхто не прийде тобі на поміч, ніхто не поспівчуває, а тільки зло втіха нависатиме над тобою, як туман над долиною. І перед цим. Зазнавав я нападів безнадійної самотності. Але такого тяжкого Ще не знав ніколи. Самотність рвалася з мене, Мов дикі коні, Я зганяв її назад, Тримав щасили, щоб не випустити, Не показати нікому, І вся снага йшла на це, А для справи нічого не заставалося. Військо Немало гетьмана, Воно Спочувало, зализувало рани, готувалась до походу, знало чи не знало, що частина від нього десь рвалася і готується звершити діло ганебний принизливе. Йому не болів гетьманів біль.